Ara gaur bi mila apirilaren 11an eh itz hingo dizuet eh e, gizartean e, ea zer gustatzen eta zer ez gustatzen eh segunerri buruz. Esan ber dugu eh gure bisita aurre, aurrera eramateko eh milaka gauza egiten ditugula. Baina eh bai eh, asko, gauza asko ere egin behar de, dugu eh, guztatzen ezaizkigunak. Adibidez, eh, hemen eh, niri pertsonalki egunero gauzak eh, enbeste presaka egitea ez eh, gustatzen. guztatzen. Eh, oso laizai eta eh, nire modura baizik. Beste alde batetik. Adibidez, taren, taberna batera sartzenen aizenean, guztatzen aizadeana da hor e, e, jende daud, e, daudenak e, erretzen e, duen bitartean e, nikan e, euren artean egotea. E, Azko nahiko, nahiko txarra e, pasatzen duteta. Beste aldetik e, taberna batean e, naizeen bitartean eta jendeak e, ez e, duelarrettzen oso oso gustora, gustora nagu. Lanean adibidez, naiz eta e, nire lanean konkretuki e, ez kontatu edo ez ikusi, gustatzen zait edo guztii gustatzen zaigu gure gainetik da udenek oni gustea hori e, gauza hona da aurrera e, jarraitzeko adibidez e, asko gertatzen zaiguna da gure jabea edo nagusiak e, bronka edo horri eta botatzen e, digunean e, ezagura guztatzen gero adibidez e, gauza bat ere egiten dugu asko gustatzen zaiguna gure aizean e, egiten duguna. Nire kasuan adibidez, Kirola, Mendira, edo e, Benetako lagunekin egotea eskogu guztatzen zait. E, horrek e, lagundu nau eta e, ondo goteko. Eta, e, amaitzeko esan behar dut e, denon artean egiten e, ari garela, ezai, ezai da lagu guztatzen. Adibidez, e, mundu honetan e, egiten ari garena. Nik uste dut, e, gero eta gauza txarrak e, egiten ditugula, eta e, pentsatzen dut horrela jaretzen badugu e, mundu honekin e, bugatuko dugula.